І ви переживаєте, що буде, як князь помре, не залишивши спадкоємця. Ви так і не стали справжнім постельником, ніколи не затуляли свого серця від світу. А хочете, аби я це зробив? Пізно. Я вже вріз оцю землю і мушу вмерти на ній і за неї. Та ніхто ж про це і знати не буде. Коли людина йде на смерть за вітчизну, то ім'я її потім прославляють у віках. А ти був драконом, і ним зостанешся. Ти загинеш як дракон, а не як поет і герой. Люботен ніколи не дізнається правди. Героєм стане той, хто тебе уб'є. Навіщо ж? Навіщо ця жертва? Кому ти її приносиш? Вам! Вам! За все те добро, що зробили для мене. Господи, ну як я тобі поясню, що все воно марно? Далеко важливіше твоє писання. Мудрий завжди поступався дурному. І глопота завойовувала світ. Ой, молю тебе, іди звідси. Тікай від цього підступного світу. Живи серед звірів. Звірячі закони людяніші. Пустельник Рвучко звівся на ліктях. Я хочу, щоб ти жив. Я хочу, щоб ти був. Та тут же й схопився за серце. «Ти ще не все, не все!» – сказав. Дракон злякався. «Що з вами, вчителю? Ляжте, заспокойтеся!» «Ти ще мусиш!» – простогнав опадаючи. «Мусиш жити!» «Ні, не вмирайте!» «Наперекір усім князям!» Розділ четвертий. Трава пожухла, й цвіли квіти, осіння прохолода прийшла і на драконову галявину. Озерце зарябіло і згасло, на вершинах скель, на деревах галайкало вороння, навіваючи похмуру нудьгу. Листя з тієї висоти летіло на галявину і жалібно шурхотіло. В один із днів, коли вони сиділи, як завше, біля могили пустельника і пили вино, князь подумав, чи не пора вже перевірити міцність їхньої дружби. Гай-гай, не повелося мені. Так от і покотилося все в прирву. Ви про що? Та про що ж, нема кому передати престол. Що то буде, як я і воєвода помрем? «Донька сама не справиться. Та й куди жінці до влади? Видайте її за когось? Ге, видай. Не так-то просто. Воно б, може, й не один зазіхнув на престол сісти, але ж не можу я за будь-якого її віддати, коли в наших законах написано, що князівно може пошлюбити лише той, хто уславився чином геройським. Де я цього героя візьму?» Хіба серед тих лицарів не було жодного? Котрі знатніші, ті пасуться по інших дворах. Що їм, якийсь задрипаний люботин? Понаїжджало тут сілякого зброду, а то, аби погуляти, нажертися та напитися на дурняк, їм одне в голові. Тут треба сильну руку, щоб цю проголодь в кулаці тримати. Я вже старий, не годен. Вони й раді на голову вилізти. Не приведи Господь, нападуть вороги, піде все тліном. А ці тут, звісно, галасували на всі заставки, вигадуючи різні подвиги. Та хто їм повірить? Але ж серед них міг бути і той, хто б мене переміг. Може й був, та спробуй впізнай його. Такі лицарі тепер рідкість. Дракон задумливо крутив кубок у лапі, погляд його посмутнів. Вітер вив у печері несамовито, і скрипіли дерева. «Знаєте, що?» «Я вирішив. Словом, я згоден». «Га?» – стрипанувся князь. «Що ти кажеш?» «Я згоден». «На що?» «Вийти на герць». «Та!» – відмахнувся князь. «Оближ!» «Я вже змірився зі своєю долею». А сам з-під лоба за драконом стежив, остерігаючись видати радість, яка захлиснула його гарячою хвилею. Я не жартую. Дракон відкашлявся. Зі правді